Розділ 23. Оце так. Та це ж робітниця року. Я поставила сумку з формою та перуку на стійку, сніданок, усі столики трилисника та конюшини зайняті. Якийсь ошатний бізнесмен за сорок уже підпирав голову, вочевець зранку почав шинкувати. Він похитував у руці склянку та кинув на мене оком. Віра в дальшому кінці зали зі злістю шуркала столики та ноги відвідувачів, щоб підмести, наче ганяла мишей. Я вдягла блакитну блузку чоловічого крою. Мені простіше бути впевненою в собі в чоловічому одязі. Виявилося, що відтінок моєї сорочки майже збігався з кольором сорочки Річарда. Річарде, я хотіла поговорити з вами про те, що сталося минулого тижня. Аеропорт був повний через державні свята. Пасажирів у ділових костюмах було менше, ніж зазвичай. Натомість з'явилось багато немовлят та малих дітей. За касою я помітила новий плакат. «Розпочни веселу подорож! Кава, круасан і чарочка!» Річард, насупивши брови, спритно порався на барі поміщаше кави та загорнутих у пластик батончиків з мюслями. «Не гайте часу! Форму випрали?» Він простяг руку, взяв пакет і дістав зелений одяг – Уважно оглянув тканину під люмінесцентним світлом і з якимось дивним виразом обличчя, наче пошук огидних плям був його улюбленим заняттям. Я вже чекала, що він її понюхає. Звісно, випрала. Вона має бути в належному стані, щоб її могла носити нова офіціантка. «Я випрала її вчора», – гаркнула я. Раптом помітила, що грає якась нова версія кельських сопілок, менше арфи, більше флейти. Добре. Так, у мене в кабінеті є декілька паперів, які ви маєте підписати. Я принесу їх. На цьому – все. Може, ми б могли завершити все у більш приватній атмосфері? Річард Персіваль навіть очей на мене не підвів. У мене багато справ, пробачте. Тут ціла купа речей, які потребують моєї уваги. І в мене на одного працівника менше сьогодні. Він показово пронісся повз мене, набігу перераховуючи пакетики зі смаженими креветками коло апаратів для розливу. Шість, сім. Віро, будь ласка, візьміть замовлення в цього джентльмена. Ну, я взагалі про це й хотіла поговорити з вами. Можливо, я б вісім, дев'ять. Перука. Що? Де перука? А, ось, я витягла її з сумки. Хоча я й причесала її перед тим, як спакувати, але вона все одно була схожа на збитого на шосе собаку, що з нетерпінням чекає на наступну жертву. Ви її випрали? Перуку? Так негігієнічно давати комусь перуку після себе. Ця перука більш синтетична, ніж зачіска дешевих ляльок. Я подумала, що в пральній машинці вона просто розпадеться». Якщо перука не в належному стані для передачі іншому працівникові, мені доведеться стягнути з вас платню за неї. «Ви хочете, щоб я заплатила за перуку?» – витращилась я на нього. «Вона коштує 28 фунтів 40 пенсів». Він оглянув перуку та запхав пакет. «Звісно, ви отримаєте чек». «Господи, ви правда збираєтесь утримати за перуку?» – мене розібрав сміх. Я стояла посеред людного аеропорту. Навколо злітали літаки. Яким же жахом стало моє життя з появою цього чоловіка? Я витягла гаманець. Ну добре, скільки там? Двадцять вісім сорок? А ви знаєте що? Давайте округлимо до тридцяти, щоб покращити адміністративні витрати. Еге? Вам не обов'язково. Я відрахувала банкноти та ляснула ними по стійці. Знаєте, що я вам скажу, Річарде? Я люблю працювати. Якщо ви бодай на 5 хвилин відведете очі від ваших клятих цілей та графіків, ви побачите, хто дійсно старався. Я добре працювала. Я носила ту жахливу форму, хоча від неї в мене волосся стояло дибки, а малі діти на вулиці танцювали джингу за моєю спиною. Я виконувала все, що ви казали. Я мила чоловічі туалети, хоча цього в моєму договорі точно не було. Я вже мовчу про те, що такі завдання точно мають передбачати костюм хімічного захисту, я виходила на додаткові зміни, поки ви шукали людям заміну, бо від вас повтікали всі, хто тут працював Я нав'язувала людям той клятий смажений арахіс, хоча він смердів, наче хтось пустив гази Та я не робот, я людина, і в мене є життя, і є відповідальність, що на якийсь час позбавила мене можливості виконувати свої робочі обов'язки Так як ви, чи я того хотіли б Сьогодні я прийшла сюди, щоб попросити вас мене не звільняти «Я збиралась благати вас про це, бо в мене й досі є обов'язки, і мені потрібна робота. Потрібна. Але таку роботу я не хочу. Я краще працюватиму безкоштовно, ніж іще хоч один день проведу тут, у цьому мерзенному барі з цими клятими сопілками». Я взагалі краще безкоштовно митиму туалети, ніж іще хоч один день працюватиму з вами. Так що дякую вам, Річарде, що підштовхнули мене до першого за хто знає, який час правильного рішення в моєму житті. Я запхала гаманець у сумочку, жбурнула в нього перукою та зібралася йти. Можете запхати свою кляту роботу туди ж, куди й оті горішки». «І до речі, на що ви робите оте з вашим волоссям? Нащо той гель та страшенно залезаний верх? Це жахливо. Ви схожі на екшенмена». Бізнесмен Колобара вирівняв спину та почав аплодувати. Річард інстинктивно провів рукою по волосю. Я глянула на нього, потім на бізнесмена і додала. «Беру останні слова назад. Не можна таке казати. Це було грубо з мого боку». І на тому пішла. Я йшла через головний зал. Серце страшенно калатало в грудях. Раптом почула «Луїзо! Луїзо!» Річард майже біг за мною. Я спочатку хотіла проігнорувати його, але дорогу мені перегородила парфумерна крамниця, так що виходу в мене не було. «Що таке? Я що, не помітила десь арахісову крихту?» Він спинився поруч, трохи задихався, декілька секунд розглядав вітрину, наче про щось розмірковував а потім повернувся до мене. «Ваша правда! Ваша! Вдоволені?» Я здивовано подивилась на нього, Трилисник та конюшина – жахливе місце, і я не найкращий керівник. Але ось що я вам скажу. За кожне принизливе доручення, яке ви отримували, мене за яйця брали в головному офісі. Моя дружина ненавидить мене, бо мене ніколи немає вдома. Постачальники мене ненавидять, бо я щотижня за наказом власників акцій зменшую їх прибуток. Мій регіональний директор вважає, що в мене низькі показники, і якщо я не знайду, як їх підвищити, то мене відповідно. Справлять напором в північному вельсі, і тоді і моя дружина точно від мене піде. І мені немає в чому її звинувачувати. Я терпіти не можу керувати людьми. Мої соціальні навички гірші за навички стовпа на вулиці. Зі мною ніхто не може працювати. Віра тут витримує тільки тому, що в неї шкіра сорога. Думаю, вона хоче мене підсидіти. Так що пробачте мені, і я правда хотів би взяти вас назад, бо ви, незважаючи на те, що я казав раніше, справді добре працювали, клієнтам ви подобалися. Він зітхнув та оглянув натовп людей навколо, а потім продовжив. «Але знаєте, що я вам скажу, Луїза? Забирайтеся звідси, поки можете. Ви красива, розумна, працьовита, ви можете займатися чимось кращим. Якби на мені не висіла іпотека, яку я ледь-ледь можу платити, а ще й дитина ось ось народиться, і той кредит на хонду «Цивік», через що я почуваю себе 120-річним дідуганом, повірте, якби не все це, я б утік звідси швидше за ті літаки». Він махнув кудись рукою в напрямку злітної смуги. Ось ваші відпускні. Ідіть, Луїзо. Серйозно, забирайтеся звідси. Я глянула на коричневий конверт у руках. Навколо нас юрмились пасажири, які постійно підходили до вікон, щоб перевірити свої документи, які кудись поділись. І раптом з якоюсь невідворотністю я зрозуміла, що зараз відбудеться. Річарде, дякую, але... «Але можна мені повернутися? Може, ненадовго? Мені правда потрібна робота!» Річард не міг повірити власним вухам, а потім зітхнув. «Якби ви могли залишитись на місяць чи два, мені було б легше. У мене зараз дуже неприста ситуація. І якби ви могли почати просто зараз, я б поїхав по новій підставки під певні кухлі». Ми наче помінялись місцями в цьому танку розчарування. «Я тільки зателефоную додому», – погодилась я. «О, так, звичайно. Ми ще якусь мить дивились одна на одного, а потім він віддав мені пакет з моєю формою. Вам це знадобиться». Наші з Річардом стосунки увійшли в якусь рутину. Він став трохи краще до мене ставитись. Тепер я мала мити чоловічий туалет, лише коли Ноа, наш новий прибиральник, з якоїсь причини не приходив. Річард перестав прискіпуватись, якщо я, на його думку, надто багато розмовляла з клієнтами, хоча його обличчя все одно дещо червоніло. У свою чергу я була радісна, приходила вчасно та старалась пропонувати додаткові товари, коли була нагода. Я відчувала, що чомусь відповідаю за стан його яєм, перед акціонерами. Одного дня він відвів мене в бік та повідомив, що в головному офісі збирається підвищити когось із нас до помічника менеджера, і він збирається висунути мою кандидатуру. Я не можу ризикувати та підвищити віру. Вона ладна утруїти мене, щоб отримати мою роботу. Я подякувала і спробувала вдати, що мені це приємніше, ніж насправді». Тим часом Лілі звернулася до Саміра по роботу, і той пообіцяв її взяти на неоплачувальний випробувальний термін на півдня. Так що о 7.30 я приготувала їй каву та простежила, щоб вона вдяглася і вийшла з дому вчасно, щоб бути в магазині о 8. Того вечора я повернулася додому, і Лілі повідомила, що Самір її взяв і вона отримуватиме 2,73 фунта на годину. До речі, це найменша ставка, яку він міг їй платити, згідно з законодавством. Більшу частину робочого дня вона переставляла ящики в коморі за допомогою старезної машинки, клеїла на бляшанки етикетки та дивилась, як Самір із братом грають у футбол на айпаді. Вона повернулася втомленою, брудною та навдивовижу щасливою. Самір каже, що якщо я притримаюсь місяць, то зможу працювати на касі. Мені дещо змінили розклад, так що в четвер після обіду ми з Лілі поїхали в Сент-Джонс-Вуд до її батьків. Я залишилась чекати в машині, а Лілі пішла забрати якийсь одяг і ту репродукцію кандинського, яка мала б чудово пасувати до моєї квартири. За 20 хвилин вона повернулася зі злим обличчям. На поріг вийшла Таня. Зі скрещеними на грудях руками вона спостерігала, як Лілі жбурнула рюкзак у багажник і трохи обережніше поклала туди ж картину. У Пявши на переднє сидіння, Лілі втупила погляд кудись уперед, Таня зайшла і зачинила за собою двері. На мить мені здалося, що вона витерла рукою очі. Я ставила ключ у запалення. Коли я виросту, і її голос ледь помітно тремтів, я буду ким завгодно, але на неї я не буду схожа. Якусь мить я помовчала, потім завела машину, і ми в тиші поїхали додому. Може, у кіно ввечері, я б хотів кудись ходити. Не думаю, що мені варто лишати Лілі саму. То, може, візьмемо її з собою? Краще не треба. Пробач, саме, цілую. Того вечора я знайшла Лілі на пожежній драбині. Вона підвела голову на звук та помахала цигаркою. Я подумала, що не надто добре палити у твоїй квартирі, бо ти ж не палиш. Я підперла вікно, обережно вилізла та сіла на східці коло неї. Під нами місто пощило серпневим теплом. У нерухомому повітрі здіймався запах гарячого асфальту. Недалеко стояла машина з відкидним дахом, з неї долітали важкі баси. Металеві східці нагрілися під літнім сонцем, і я спарлася спиною та заплющила очі. «Я думала, все владнається», – промовила Лілі. Я розплющила очі, і вона продовжила – Думала, якщо Пітер зникне, всі мої проблеми розв'яжуться. Думала, коли знайду тата, з'явиться відчуття, наче я маю якесь місце в житті. Тепер Пітер зник, Гарсайд зник, я дізналася все про тата, у мене є ти, але я не відчуваю того, на що сподівалася». Я вже збиралась була їй сказати, щоб не поводилась як дурепа, сказати, що вона вже багато чого досягла за такий короткий час. Перша робота, перспективи, яскраве майбутнє, ну все те, що завжди говорять дорослі, але це б звучало банально та надто повчально. У кінці вулиці, коло заднього входу в бару, за столиком зібралась група офісних працівників. Трохи пізніше цей бар заповнять хіпстери та випадкові відвідувачі сіті. Розливатимуть напої на асфальт і кричатимуть так, що й у будинку буде чути. «Я розумію, про що ти», – сказала я. «Від самої смерті твого батька я чекаю, коли ж нарешті стану нормальною. Мені здається, наче я в якомусь кіно». У мене досі не робота, а якесь лайно. Я досі живу в цій квартирі, яка, мабуть, ніколи не стане мені за дім. Я мало не померла, але ніякої мудрості чи вдячності в мене не з'явилося. Хочу в групу підтримки з кубкою таких самих невдах, як і я. І нічогісінько не роблю. «Ти мені допомогла?» – відповіла Лілі. «Це чи не єдине, що мене заспокоює?» «Ну, у тебе є чоловік». «Він не мій чоловік». «Ну, як скажеш». Ми спостерігали, як машини повзуть у напрямку сіті. Лілі ще раз затяглася цигаркою та запхала недополок під сходинку. «А це наступний пункт у моєму списку», – зауважила я. У неї вистачило совісті зробити винувате обличчя. «Ну добре, я кину, обіцяю». Над дахами сонце вже почало хилитись на захід, пробиваючи помаранчевими променями сірувати повітря сіті. Знаєш, Лілі, деякі речі просто потребують більше часу. Ми зможемо, рано чи пізно, зможемо. Вона просунула руку мені під лікоть та поклала голову на плече. Ми дивились, як сонце повільно сідає, і до нас підповзають в вечірні тіні. Я думала про обрії Нью-Йорка і про те, що насправді нікого з нас не можна вважати вільним. Свобода фізична, особиста буває тільки за рахунок когось іншого. Сонце зникло за обрієм, і небо з помаранчевого перетворилось на синє. Ми підвелися, Лілі розправила спідницю та глянула на пачку цигарок у руці. Витягла всі, що лишилися, розламала навпіл та жбурнула в повітря, наче тютюнова паперове конфеті. Потім кинула на мене переможний погляд і виголосила. «Ось і все. Я офіційно переходжу в табір тих, хто не палить». «Так просто? А чому би і ні?» «Ти сама казала, що може знадобитись час. Це перший крок. А тепер давай ти». «Ох, ну може мені вдасться переконати Річарда позбавити мене тієї клятини нейлонової перуки?» «Був би непоганий крок. Я була б рада, якби ручка на дверях не лупила мене струмом. Неможливо було дивитись на її усмішку і не усміхнутися. Я забрала в неї порожню пачку, перш ніж вона встигла нею теж насмітити». І посунулася, щоб вона пролізла у вікно. Вона раптом обернулася, ніби забула щось казати. «Знаєш, не обов'язково сумувати, щоб зберегти зв'язок із ним». Я здивовано подивилась на неї. «З татом?» «Ну, просто промайнула така думка». Вона знизила плечима та залишила мене на східцях. Коли я прокинулась наступного ранку, Лілі вже пішла на роботу, вона лишила записку, мовляв, в обід принесе хліба, бо в нас майже не лишилося. Я приготувала каву, поснідала, взула кросівки та зібралась на прогулянку. «Марк, фізичні вправи корисні для тіла і душі», – коли раптом задзвонив телефон. Незнайомий номер. «Ало?» Мені знадобилось десь хвилина, щоб опізнати, хто це. «Мама?» «Глянь у вікно». Я підійшла до вікна вітальні та глянула. На тротуарі стояла мама, і енергійна мені махала. Що, «Що ти тут робиш? Де тато?» «Він удома». «З дідусем усе гаразд?» «Так, дідусь у порядку. Ти ж ніколи не їздила до Лондона сама. Ти ж навіть на заправку завжди їздила з татом». «Ну, настав мені час змінитись, правда? Можна я зайду? Не хочу виговорити всі хвилини, добре?» Я відчинила їй двері через домофон і пробігла з повітальні прибираючи тарілки, що лишилися з вечері. Коли я підбігла до дверей, вона вже чекала на мене з відкритими обіймами. На ній була красива куртка, а сумочку вона перекинула через плече, на рюкзачок. Так грабіжникам буде важче її вкрасти. Розпущене волосся, м'якими хвилями, спадало навколо обличчя, вона просто все світилась. На губах рожево-коралова помада, а в руках домашній телефонний записник, року десь так 1983-го. Повірити не можу, що ти сама приїхала. Чи це ж не чудово? У мене ж у голові паморочиться. У метро я сказала одному молодикові, що вже років із 30 не була у підземці сама, і він підскочив від мене аж на чотири сидіння. Я історично розраготалася. «То що, поставиш чайник?» Вона зняла пальто, сіла на диван та оглянула кімнату. «О, сірі стіни? Це цікаво!» Лілі обрала колір. Я задумалася, чи не є її приїзд якимось жартом. Може, зараз у квартиру влетить батько та реготатиме з того, яка я дурепа. Повірила, що Джозі може подорожувати сама. «Ніяк не збагнути, приїхала без тата?» Я поставила на столик чашку. «О, яка краса! Ти завжди робила смачнющий чай!» Вона підклала аркуш під чашку. Так ось, я прокинулась уранці і подумала, чим можу зайнятися. Можна попрати, помити вікна, що виходять у двір, поміняти постіль дідусеві, купити зубну пасту. І раптом я подумала. Ні, так не можна. Так у мене точно не буде прекрасної суботи. Бо я ж робитиму те саме, що роблю вже 30 років. Ні, я влаштую собі пригоду. Пригоду? «Я подумала, може ми підемо на якусь виставу». «Виставу?» «Так, Луїза, виставу. Ти що, папуга?» Місіс Каузінс із страхової контори казала, що на Лестер-сквер є кіоск, де можна купити дешеві квитки на виставі, що йдуть у той самий день, якщо лишаються місця. «То, може, ти підеш зі мною?» «А як же Тріна?» Мама махнула рукою. А в неї якісь справи, ну то що, їдемо подивитися, чи досягнуться нам квитки. Я тільки Лілі скажу то йди, кажи, а я поки чай доп'ю, а потім треба щось зробити з твоїм волоссям, і можна рушати. Я купила картку в метро на цілий день, можна скільки хочеш заходити в метро. Ми купили квитки на мюзикл Біллі Еліот. Як варіант була ще російська трагедія, але все російське мамо страшенно смішило, відтоді як її хтось пригостив холодним супом з буряком та спробував переконати, що росіяни саме так його і їдять. Протягом усієї вистави вона сиділа поруч в абсолютному захваті, в перервах штовхала мене вбік і шепотіла: «А я пам'ятаю страйк шахтарів, уявляєш? Для тих родин то були важкі часи. А ти пам'ятаєш Маргарет Тетчер? О, жахлива жінка! А сумочки в неї були причудові!» Коли малий Біллі злетів у повітря, вочевидь силою своїх амбіцій мама пустила сльозу та притисла свіжий носовичок до обличчя. А я дивилась на вчительку балету «Місіс Вілкінсон» яка так і не змогла вийти за межі свого містечка і доклала зусиль, щоб не порівнювати її з собою. У мене робота і майже чоловік, я проводжу суботу в театрі, в естенду. Усе наче невелика перемога над ворогом, якого я й сама не могла ідентифікувати. Ми вийшли з театру емоційно втомлені та дещо приголомшені. На вулиці ще яскраво світило сонце. Ну, добре. Мама міцно затисла сумочку під пахвою, деяких звичок складно позбутися. «Хотімо пити чаю в готель, улаштуємо собі свято». Ми не могли дозволити собі дорогий готель, але неподалік в вулиці, хай-маркет, знайшли невеличкий готель із чайним кафе, яке мамі сподобалось. Вона попросила посадити нас посеред зали і з задоволенням коментувала всіх, хто заходив. Одяг, чи схожі вони на іноземців, нащо вони притягли малих дітей, чи тих крихітних песиків, схожих на щурів. «Тільки поглянь на нас», – іноді вигукувала вона, коли западала пауза. «Чи не чудово?» Ми замовили чай, англійський сніданок. «Мама, це ж звичайний чай, без усіляких дивних смаків» та чайну тарілку з крихітними бутербродами без скоринки, маленькими пшеничними булочками мама пекла краще та тістечками в золотавій фульзі. Мама з півгодини говорила про Біллі Еліота і про те, що нам принаймні раз на місяць обов'язково треба ходити на вистави, а ще казала, що татові обов'язково тут би сподобалося. «Як там тато?» «А, він в порядку, ти ж знаєш свого батька». Я хотіла запитати, але посоромилася – вона запитально на мене глянула. І ні, я не голю ноги, так що цим він невдоволений, але в житті їй важливіші речі. А що він сказав щодо твоєї подорожі сюди? Вона пирхнула та приховала це покашлюванням. Він не вірив, що я це зроблю. Я сказала йому, коли вранці принесла чай. Він страшенно розреготався, Якщо чесно, він так мене збісив, що я просто вдяглася та пішла. І не сказала йому... У мене округлилися очі Я ж сказала вранці Тепер він увесь день пише мені есемески Отже, дурень Вона глянула на екран Заховала телефон у кишеню Я дивилась, як вона підібрала Веделкою чергову булочку З'їла її та примружила очі Від задоволення Це ж просто чудово Мамо, ви ж не розлучитеся? Глитнула я Розлучимося? Вона миттю розплющила очі «Луїзо, я добра католичка, такі не розлучаються. Ми просто примушуємо чоловіків страждати до віку». Я розрахувалася, і ми пішли в дамську кімнату, схожу на печеру з мармуровими стінами, кольору волоського горіха та дорогими квітами. Працівниця мовчки стояла коло раковин, мама двічі ретельно вимила руки, а потім понюхала всі лосьони, що стояли там. Я бачила в дзеркалі вдоволене обличчя щоразу, як вона знаходила приємний аромат. Мені б не варто було так говорити, беручи до уваги моє ставлення до патріархату, але я справді хочу, щоб хоча б в однієї з вас був хороший чоловік. «Я десь з ким познайомилася», – сказала я, – вірнусь зустигла б подумати. Вона обернулась до мене з пляшечкою лосьйону. «Та ти що?» «Він лікар швидкої». «Це просто приголомшливо. Лікар швидкої». «Та це майже так само добре, як водопровідник. І коли ти нас із ним познайомиш?» «Познайомлю?» «Я не знаю, чи...» – забурмотіла я. «Чи що?» «Ну, тобто, ми тільки почали, так що я навіть не знаю». Мама відкрила свою помаду та глянула в дзеркало. «Хочеш сказати, що ви просто спите разом, чи що?» «Мамо!» – я кинула оком на працівницю. «Ну, ти ж це маєш на увазі?» Я просто кажу, що ще не готова до справжніх стосунків. Чому? Що в тебе ще відбувається? Не забувай, твої яєчники не в холодильнику. А чого Тріна не пішла з нами? Я вирішила змінити тему. Не змогла знайти няню для Тома. Ти ж казала в неї справи. Мама глянула на мене в дзеркалі. Трохи стисла губи та заховала помаду. Ну, я думаю, що вона трохи сердита на тебе. Вона активізувала своє материнське рентгеноко. «Ви що, посварилися?» «Я не знаю, чого їй завжди треба висловити свою думку про все, що я роблю». «Голос, як у 12-річної». «Знову рентгеноко». Я не витримала, та все розповіла. Я сіла коло мармурової раковини, мама у крісло. Я розповіла про запрошення на роботу, про те, чому не змогла його прийняти, про те, як загубилась Лілі, як я її знайшла і як нарешті вона почала змінюватись на краще. Я вмовила її знову зустрітися з місіс Трейнер, так що прогрес є, але Тріна мене не слухає. Хоча, якби щось подібне сталося з Томом, вона б перша верещала, що я не маю права його кидати – Мені стало легше. Мама знає, що така пута відповідальності. І через це вона зі мною не розмовляє, – резюмувала я. Мама ошелешена на мене подивилася. «Заради всіх святих ти що, збожеволіла? «Що?» «Тобі запропонували роботу в Нью-Йорку з усіма перевагами, а ти стерчиш у тому богом забутому барі в аеропорту?» «Ні, ви це чули?» – вона звернулася до працівниці – Повірити не можу, що це моя дочка. Клянуся, я гадки не маю, куди ти поділа свої мізки. Мамо, я роблю те, що вважаю правильним. Для кого? Для Лілі. Думаєш, окрім тебе, нікому поставити ту дівчину на ноги? Слухай, а ти не питала в того нью-йоркського типа, чи не могла б ти на тиждень-два затриматися? Це не така робота, що може чекати на мене. Звідки ти знаєш? «Не дізнаєшся, доки не спитаєш, правда?» Працівниця повільно кивнула. «Господи, навіть про це думати не можу!» Працівниця дала мамі рушник, і вона почала енергійно обмахувати шию. «Послухай на мене, Луїзо, у мене вже є одна дочка з блискучими перспективами, яка тепер сидить удома, бо встигла зробити неправильний вибір». Ні, я люблю утома до держаків, але в мене серце крається, коли я думаю, чого Тріна могла досягти, якби мала такий клопіт трохи пізніше. Я застрягла вдома, доглядаючи твого дідуся та батька, але то нічого, я свій шлях шукаю, а ти маєш прагнути більшого в житті, чуєш? Більшого, ніж подекуди квитки за півціни та чай в дорогому готелі. Їдь звідси, тобі, чорт забирай, єдиній у нашій родині випадає шанс, а ти хочеш відмовитися від нього заради дівчини, яку ледь знаєш. Я вчинила правильно, мамо. Можливо, а може, ти й зовсім не мала робити вибір? Не дізнаєшся, доки не спитаєш, додала працівниця. Саме так, оцяла дізнаєш, що каже. Ти маєш спитати в того джентльмена, чи можна тобі почати працювати трохи пізніше. «Не дивись на мене так, Луїзо. Я ще по-хорошому з тобою. Я тебе не підганяла, коли насправді треба було. Тобі треба витягти себе з цієї роботи пастки та почати жити. Пропозицій більше немає, мамо». «Це моїх прекрасних сідниць більше немає. А ти ж навіть не питала». Я похитала головою. Мама гмикнула та накрутила на шию шарф. Потім витягла дві монетки з гаманця та вклала в долоні працівниці. Ви тут чудово попрацювали, з підлоги можна їсти, а пахне взагалі дивовижно. Працівниця тепло всміхнулася, а потім, наче щось гадала, звела вказівний палець. Ми спинились, вона кинула оком на двері, дістала в'язку ключів, спритно відчинила шавку та вклала мамі в долоні шматок квіткового мила, неймовірно запашного. Та це ж просто рай небесний, шматочок раю, це вам, мені? Жінка стисла своїми долонями мамині. «Яка ж ви добра! Як вас звати?» «Марія!» «Марія, дуже приємно! Я Джозі! Коли я наступного разу буду в Лондоні, то обов'язково зайду у ваш туалет!» «Бачиш, Луїзо, бачиш, що буває, якщо трошечки вийти за рамки! Чи це не чудова пригода?» «Моя мила нова подруга Марія подарувала мені шматок чудового мила!» Вони стисли одна одній долоні, наче давні подруги перед розлукою, і ми пішли. Я не могла сказати їй, не могла сказати, що та пропозиція висить наді мною щохвилини від світанку до заходу сонця. Хай там що, я казала усім. Я знала, що до глибини душі шкодуватиму про втрачену можливість жити і працювати в Нью-Йорку. Я можу скільки завгодно втічати себе, що будуть і інші можливості, але цей втрачений шанс буде зі мною, як дешева сумочка, яку завжди носиш із собою, але шкодую, що взагалі її купила. Я попрощалася з мамою на вокзалі. Вона поїхала додому, до враженого та злющого батька. Удома я приготувала салат із того, що в холодильнику лишили Сем та Лілі, і сіла перевіряти пошту. На мене чекав лист від Натана. «Я не думаю, що ти маєш рацію, але розумію, що ти робиш. Вілл би пишався тобою. Ти хороша людина, Кларк. Цілую».